Og velkommen til bogmærkets juleedition. Nu er det den 22. december. Hvor mange dage er der så til jul, Katrine? To dage. Vi skal kun sove to nætter mere. Hold da op, kan du klare det? Det er lige for, jeg ikke kan. Jeg synes godt nok, tiden begynder at gå langsomt nu, fordi jeg glæder mig så meget. Jamen, det er godt, du har mange ting at tage dig til som julefrukker, da jeg har været i Hamborg og sådan noget. Ja. Ja. ja, det er rigtigt nok. Så går tiden lidt hurtigere med Helt det. Helt vildt hurtigt. Ja. Jeg synes, vi skal læse dagens afsnit. 22. december. Det er nat. Jeg ligger og sover. Bedstefar sover også. Og forresten snorker han, så man kan høre det helt inde i mit kammer. Jeg snorker ikke. Jeg sover bare sådan ganske almindeligt uden snork. Jeg drømmer også. Jeg drømmer om den gang, da bedstefar var sømand og stormen rev kaptajnen skæg af. Og pludselig drømmer jeg slet ikke mere. Nej, pludselig er jeg vågen og ligger og lytter. Der er nogen, der snakker og lærer og synger. Tænk engang midt om natten. Det kan ikke være bedste far, for han snorker stadig, så det kan høres over hele huset. Jeg ligger ganske stille og lytter. Måske det er en kat, der hylder et eller andet sted. Men så kan jeg høre nogle ord, der bliver sunget med en meget fin og meget lille stemmen. Og syv flasker rom. Ha! Nu ved jeg, hvem det er, der synger. <laughs> nu ved jeg det. Det er Nisse Puck, den gamle skurk. Han tror, at vi alle sammen sover. Han tror, han kan lave en masse skæg, uden vi hører det. Bare fordi far snorker så højt. Men nu ved jeg, hvad jeg vil gøre. Jeg vil liste ind i stuen og høre, hvad han laver, og måske får jeg ham oven i købet rigtigt at se. Jeg skal nemlig fortælle dig noget. Mit højeste ønske er at få Nisse Puck at se, og måske rører ved ham. For nogle dage siden prøvede jeg at fange ham i en fælde, men det gik nu ikke så godt. Jeg løfter stille dynen af og lister over gulvet. Gulvet er af træ, og det er dejligt at gå på det med bare fødder. En gang imellem knager det en lille smule, og så stanser jeg og lytter for at høre, om han synger derinde nu. Og det gør han. Lise Pog hører slet ikke, at jeg lister ind i stuen. Midt i stuen står der et bord, og midt på bordet har mig og bedstefar stillet vaskebaljen. Den er fuld af vand, og midt på vandet sejler det ski, bedstefar har snittet til mig. Og hvem sidder ved roret og vræler lige op i luften? Det gør som en selveste nissepok. Jeg står ganske stille. Månen lyser ind af vinduet. Og det græntræ, som vi hentede forleden dag, dufter så dejligt af harpiks og græn. Eller hvordan man nu skal sige det. Der er varmt i stuen nu, for kakkeloven er ikke gået ud. Og så er der selveste nissepok i min båd. Midt i vaskebaljen, midt på bordet. Jeg kan ikke se hans ansigt, men jeg kan se hans uge, og jeg kan se, hvordan han bevæger sig, når han drejer ordet. Skib på høj, råber Nissepok, og så synger han. Her sejler på havet en nisse, en nisse ved navn Nissepok. Han haver til skibe og hul på sin højre sok. Og lidt efter råber han. Nu skyder jeg med kanonerne i dårske karle. I det samme kommer jeg til at skubbe en vase fuld af tørrede blomster. Og vasen falder på gulvet med et ordentligt brav. Bang, siger det. Nisse bliver helt forstyrret. Hvad for noget, brummer han. Det lød. Der lød jo et ordentligt brav, der jeg skyder kanonerne af. Men det kan jo ikke passe. For jeg har jo slet ikke nogen kanoner. Og lige i det øjeblik får han øje på mig, og pist væk er han. Det eneste, der bliver tilbage, er skibet, der hopper op og ned på vandet. Men Nissepok er borte helt væk, og lidt efter holder skibet op med at hoppe på vandet, og til sidst ligger det ganske stille i den halvmørke stue. Og så går jeg i seng og har en rar fornemmelse inde i min mave. Fordi jeg nu har set Nissepok. Sådan rigtigt. Det var det 22. afsnit, og nu har han set Nispak. Man skulle næsten tro, det var jul. Man skulle næsten tro, at det var juleaften. Ja, det skulle man. Men Nispak så og leger mm. med skibet. Mm. Har du nogensinde leget, at du var sørøver? Og sked kanonerne af. Mange gange. Det har jeg også. Det er også en god leg. Det er virkelig godt. Ja. Vi har også tit leget, at jeg var en havfru, øhm, som tog fat i sørøvere og kvalte dem <laughs> under vand. Det er en mindre god leg. Hvor var meget øh, brutal barn nogle ja, gange. det kunne jeg godt forestille mig. Ja. Men han har set Nis pak, Tror du, han får lov til at se ham mere? Ja, jeg tror stadig, at de skal holde jul sammen. Også selvom han Nis pak bare løb. Han forsvandt jo. Men altså, det havde jeg jo også gjort. Hvis, altså, hvis jeg lige sejlede i en vaskeballe midt på et bord, og jeg ikke havde hørt dig, og du sned op bagved mig. Var du så stukket af? hvad så ville jeg skrige rigtig meget. Og så ville jeg sige, din er en kæmpe idiot. Og så ville jeg løbe. Okay. Tror jeg. Men hvad nu vil jeg... så vil jeg komme tilbage og fortælle dig, at du er en stor idiot. Ja, det kan også godt være. Jeg er, jo... jeg er lidt en pige. Også når du kvæler røvere, som den lille havfru, du er. Jamen, det var en leg. Ah, okay. Mm. Så når du leger, er du ikke en pige. Nej. Okay. Jeg er altid super sej. Hvad tror du så, der sker i morgen? I morgen er det lille juleaften. Tror du, det bliver et mm. godt afsnit? Mm. Ja, jeg tror, de er ved at gøre klar til jul. Det tror jeg måske også godt, de kunne være. Tror du egentlig, at drengen skal holde jul med bedstefar, eller tror du, at mor og faren også kommer derud og holder jul? Jeg tror, mor og også kommer derud og holder jul. Det tror jeg også. Skulle man ikke tro, de har fri snart? Jo, det tænker jeg. Vi har jo juleferie. Vi har jo juleferie. Og det er, det er ret rart. Ja, det er virkelig rart. Det er virkelig godt. Så kan man bare lægge os i julekalender hele dagen. Men det gør jeg. Det gør jeg også. Det er perfekt faktisk. Virkelig dejligt. Så jeg begyndte at glæde mig lidt til, at for får julegave. Åh, oh, det kan jeg godt forstå. Ja, da jeg troede, at jeg skulle have øhm, nogle virkelig store gaver. Men jeg kan kun finde små gaver derhjemme. Og det er altså ikke, fordi jeg går og leder, men min mor har ikke så mange steder at gemme julegaver. Så de ligger alle sammen oppe øh, under vores bogreol. Men tror du ikke måske, at du får små gaver, fordi at du snart skal flytte til Canada? Og I kan slet ikke have så mange store ting med? Jo, men jeg troede, at jeg skulle have sådan nogle store kuffer Nå, no. men det kan være, at hun har gemt dem på loftet. Ej, for min mor kan ikke finde ud af selv at komme på loftet. Nå. No. Det er rigtigt. Så er det jo bare spændende, om du får store kufferter. Ja. sådan. Ja, Men jeg ved ikke, hvordan du er, men jeg er for eksempel ikke sådan en, der går og kigger kort. Til- og fra kort. Gør du det? Nej, det gør jeg ikke. Men jeg, men jeg kigger slet ikke på julegaverne. Nej, det gør jeg så heller ikke. Så bliver jeg helt vildt spændt. Ja. Og så kan jeg slet ikke være i mig Jamen, Det er helt. rigtigt. Men til gengæld så fik jeg nissegave, da jeg var hjemme og besøgte min mor. Og jeg, øh, tidligere her i julen. Ja, hvad fik du? Og jeg fik glimmersokker. Glimmersokker. Og nissen må kende mig virkelig godt, for jeg elsker alt med glimmer. Ja, jeg har også købt glimmersokker til dig gang. Nemlig. Men der var sådan nogle aliens på, så de ja. er lidt fancy. <laughs> de er meget fancy. Den bruger jeg kun til særlige lejligheder, <laughs> og når jeg skal være ekstra heldig. Når jeg, når jeg skal, for eksempel hvis jeg skal til eksamen, så tager jeg sådan nogle fjolle ting på. Ja. For så føler mig lidt heldig. Som grønne gliver ja, fordi så ser jeg helt vildt pæn ud. Ja. Nu, ellers. Men så inde nede i skoene, så er der grønne, grønne, grønne alien sukker. Ja. Og det, så, så gør jeg det mig lidt specielt. Så tænker jeg, at jeg er lidt sej indeni. Indeni er jeg sej. Ja. Og ja, det kan jeg godt forstå. Ja. Hvad siger du til at vi sætter bogmærket her? Jeg synes, det er en god idé. Så sætter vi bogmærket her.